Acta. Bé, en Pep Vallès és conegut a tots i no caldria pas que fes una presentació però eh, recordaré esrumidament alguns punts de la seva dilatada trajectòria professional i artística em eh, recordava que va ser crític d'art de Canigó als anys 60 i de Express durant 10 anys ha publicat llibres d'art com entre altres eh, Argimon, biografia i estudi del pintor català Daniel Argimon editat pel Ministeri de Cultura a l'any 1976 Dalí Empordà Les Guaita l'Infinit sobre l'obra de Matías Palau Ferrer Tàpies Empremta Catedral Santa Creu Temple Hèrcules Bé, eh, l'Empremta de Pepe Allès en la crítica de l'art com sabeu, és molt original tant en la forma, per la manera en com s'expressa, com també per al fons del que expressa la conferència d'avui podríem dir que és una primícia perquè es tracta d'un llibre que ell ha escrit, que encara no ha publicat sobre eh, un text que eh, parla del simbolisme de la catedral de Barcelona bé, gràcies a tots per la vostra assistència i abans de passar a la paraula en Pep, us recordaré a l'acte de la setmana que ve, de divendres que és una conferència que farà Robert Binàs que és historiador rossellonès i tractarà de la batalla de Moret, que va tenir lloc el 12 de setembre de 1203. Res més, moltes gràcies i anem per començar. Quan vulguis, per? Moltes gràcies, benvinguts. Se sent, no? Se sent? Sí, sí, I... sí, sí. Bueno, aquí la fotografia, veieu, és, és una roda això, una roda de molí que està davant del temple d'Hércules a Barcelona i que es, es parla i es diu i es creu que és el, el punt més alt que es trobava a Barcelona el temps ibèric eh, la roda de Molí és un element important perquè manifesta un moviment aquest moviment culturalment eh, comporta eh, una sèrie de de manifestacions, de creacions, d'avenços i és diferent, per exemple, del quadrat que el quadrat és carrat, és, són angles rectes i, i, i no té la dimensió ni la mobilitat de la, del cercle. El cercle és eh, a metí el que a cel, a cel i és la representació, la magnificació del firmament. Així com el quadrat és l'expressió manifesta de la terra. Són, els quatre angles representen els quatre punts cardinals. Eh, Permeteu-me que us digui que en els anys 40 eren idiotes, érem totalment burros, estúpids, tant amb l'aspecte religiós l'aspecte polític com tant mateix amb la mateixa dimensió cultural. Per això la roda com element actiu, a través de les tamborelles que significa signifique vas depurant i arribes a, a, a, a superar-t tu mateix. L'home, naturalment també la dona, és tridimensional i estrina som matèria som físicament matèria tenim l'ànima que són els sentiments i tenim l'esperit que és el coneixement és l'intel·lecte i és a través d'aquest uh, intel·lecte donat moltes voltes moltes tomborelles que d'un estat uh, primitiu, molt primitiu hem, hem arribat no vol dir que avui siguem més savis, que no siguem tan talosos com sempre. Els suportes portes a, sempre, a no t'en pots despendre. Però eh, sí que podem dir que l'estudi ens ha donat, ens ha obert moltes oportunitats intel·lectuals. Doncs mm. bé, aquí hi ha aquest, eh, aquesta gran pedra ta molts no la veu que vist davant del temple de Hércules és una roda, una roda de molí eh, que que és a molt temps representa el pas del paleolític al neolític, o sigui, la gran pobresa que va significar l'aparició de la cultura i el sedentarisme humà quan suparan l'estat purament nómades no, i no, no, merci. El... Aquesta, aquesta roda està al seu sentit eh, de, mòbil, es manifesta precisament en tota l'evolució e de la catedral de Barcelona a través de la seva evolució i progressió. A veure que canviï la foto. Aquí és, ens trobem, això és, és a la casa de l'Ardia, que està davant de, de la catedral. El, el, el, el Aquest era el que desempenyava les, les facultats fiscals dintre de, de la cúria. Ens hi trobem aquí un bailet, un bailet amb un llibre obert. En aquest llibre obert no s'hi veuen cap mena de lletra. Què vol dir Vol dir que ens inicia cap un altre sentit, un altre aspecte, que ens determina anar més enllà de la delimitació física i es comporta amb un abans sempre en el camp intel·lectual i espiritual. A la dreta d'aquesta casa de l'Ardiaque és un element ja renaixentista i fit dintre té un pany de paret de l'antiga muralla romana de, de Barcino. I en allà s'hi troba també un bus d'Honduroni Sant Pere, que va ser un gran estudiador de la catedral. I de la, de la particularitat de que aquest bus va ser dissenyat cincelat per en Colet, un és un escultor eh, suís català que precisament és el que va eh, dissenyar i esculpir l'escultura les, les de Sant Pere de la catedral, a l'església precisament d'aquí Figueres de Sant Pere. Entrem en el, a, a l'entrada aquesta que he vist, el, el violet aquest vist de Beiret, dona a, a, a la portalada a l'Iglésia de Santa Llúcia. L'església de Santa Llúcia és romànica amb la boba un pèl apuntada. Aquí, en el seu façana hi ha uns capitells historiats que són, fan referència a la visitació de la Verge i l'altre a la Dan i Eva. Però l'important és que a la dreta, on aquest capitell pot girar, girar... Aquest és el capitell de la dreta de l'entrada de l'església. En Aquí aquest, eh, aquest caparró el podeu assemilar, no de menys, nada menys en, amb una escultura d'implicació. Un és purament implicació i també epigracià sense llat en el segle XIV i tant mateix, més a més que una referència epigraciana també és una clara educació de l'escultura de les illes cíclides eh, gregues que disten nada menys que del 2800 abans de la nostra era en el la resta de, de, de l'Arquivolta és florejada florejada que, que significa, significa l'energia el vigor la força de la natura i més amunt qui no es veu més amunt hi ha l'esculpit i el que ha escurpit aquest animal i és el que ens endinsa en el misteri i hi ha misteri perquè la catenal de Barcelona és riquíssim en símbols, en sí, en símbols i, i en, en estructura de L'alquimia en general podem dir que és, és la magnificació del tot, és l'1. Si no l'heu, el que creieu, el podeu comparar, si no comparar, confondre o identificar amb la divinitat. L'1 i l'absolut és el que margina, el que unifica, el que elimina les contrarietats. Eh, D'una manera molt, molt, molt, molt equilibrant, molt simple, l'alquímia la, es manifesta, es tradueix a través dels seus elements. Hem dit que l'home era trini i tot, totes les manifestacions, tota la, la realitat cultural és bàsicament trianal. I els elements alquímics són el sofre i el mercuri. El sofre i el mercuri i la sal de projecció. Un és el mercuri, és un dissolvent. I l'altre, quina em dic? Sofere. El sofre. El sofre és un cobulat. I, i les operacions alquímiques que es realitzen a través de, de set operacions repetides tres vegades, són una, una continuació d'aquest dissolvent i aquesta coagulació. Per arribar a l'obtenció de la pedra filosofal, que és la superació de qualsevol contrarietat, complexitat de al principi l'home era un, probablement era l'Adant. Aquest Adant era una hermafrodita, perquè ell amb la seva persona conjugava els dos gèneres. Després, com va sortir la, la dona, sense al·lucir a cap mena de discriminació, aquesta és la meva filla. A mena de discriminació... Els que vingués aquí que eh? fa les fotos. Sí. Doncs, no, no. Oh, no, no, Sí, sí, apostes ja això. Estava malalt. Sí, no? sempre així. perquè així és, per aquí no sé, nadesa perquè. Ai, no. Hola. Eh. És doncs, no. Eh. Que va no passar a les majores. que la unitat és de, de la van es va fraccionar amb la parella sense voler eh, encorrer en cap mena discriminació femenina, tot el contrari, la dona per mi és un àngel. Doncs, què va passar? Va passar que hi va, va néixer la disparitat, va néixer el conflicte entre l'un i l'altre. La mateixa Bíblia ens ho demostra i ens ho denota quan eh, caïn i la veu, els descendents de l'edat i l'edat Eh, lluita mentre ells s'hi maten i, i d'aquesta mort d'aquesta matança neixen tot el tot, tot, tot, malviure tots els conflictes i totes les guerres que han presidit des de la vora la humanitat ah. hem parlat mirau, aquest, això és la porta de, de Sant Tiu en realitat és la de Santa Olàlia ara aquí L'element químic està tan ben expressat, tan ben, tan ben definit, que es pot llegir. Veem En la primera foto de l'esquerra, un drac. I en la de la dreta, una figura angelical. Un i altre són els extrems de la transmutació alquímica. Hi ha una cenèfa, una cenèfa floreal, que és la, la, la natura la natura en plena fluorescència aquesta natura eh, representa el, la progressió això que em dic que de la dissolució i la coagulació en sur la pedra filosofà i aquí està ben clar que de la pedra bruta representada per el drac que hi viu en una grota i des de l'expressió de la foscor surt, neix l'àngel l'expressió de l'esprit, de la llum i en, en, de la pedra i de la falda també, tampoc es veu, però hi ha un altre senefa que són les roses, són deu roses representen els deu safirots, els deu safirots són les manifestacions creatives que van des de la intel·ligència fins a la bellesa i acabant amb el tancament del rei que és el Malkut. Per, per què hi poden haver aquestes roses o què aporten ja aquestes roses aquí? Aquestes roses és la rosa mística és la rosa divínica mireu quan en... El, en el llibre de d'or que passa que la, la protagonista ofèn la devesa vicis i llavors queda convertit en una. I de quina manera es recobre l'apariència humana? Doncs pues menjant roses, perquè les roses no es refen un element vell de la natura, sinó que té un sentit eh, filosòfic eh, i simbòlic profund. Aquí que ho veieu eh? si passa del dimoni, per dir-ho d'una forma, a l'àngel. Si passa de la pedra bruta a la pedra cúbica, a l'obtenció de la pedra filosofal, que és el remei de tots els mals que el que té la pedra filosofal no tindrà mai més fam i mai, mai, mai més estarà malalt i tindrà tot el coneixement i gana ja fam i gana és el mateix no? bueno, el... aquí ens trobem són... això és la portalada A cada banda de l'entrada la portalada hi ha quatre vells aquí són un. aquest el... què representa això? El representa els quatre d'ells molt, molt vells, molt ancians, repre representen els quatre elements. Els quatre elements, l'aire, el foc, la terra i l'altre quin és? L'aigua, la terra, el foc i l'aire. Això mateix. Doncs, eh, són, són els elements constitutius de la producció eh, de la pedra filosofà. Eh, estan en dos costats, són quatre elements, aquí hi ha quatre i quatre que són vuit. El, el fet de ser vuit és, és, un, és una precaució purament ornamental. Eh, però, bueno, si, si anem a analitzar el vuit, el vuit és molt més, però el vuit és, és, és, és l'infinit. El vuit, el vuit eh, posat recta recte, eh, recte eh, és, el que dóna, és la manifestació de la força i el vigor, la trampera creativa sense la qual eh, no existeix la pura creació. Gràcies. El... Quan està en posició horizontal és el somni, és la quietud, és la tranquilitat és el traspàs. L'amor no res més que la troballa de l'infinit. És passar d'aquest món lluny, lluny, més lluny, a l'infinit mateix. A més llarg. Deu, aquí teniu una altra manifestació clara de Això és un brifó. El brifó és, és la construcció d'un àguila, eh, un lleó, el lleó és el sofre, i l'àguila és el mercuri. La seva construcció, la seva unitat, és la retranspiració que anava a Pedre Filipe precisament a fer-nos ofar el reculler quan vol sortir. Eh... I tenim aquest personatge, és lHércules. El títol de la xerrada i també del llibre és La catedral de Barcelona, temple de l'Hèrcules. I tant mateix, l'Hèrcules, la seva figura, el seu significat, la seva projecció està identificada totalment en tots els elements que ho constitueixen la catedral de Barcelona, com també la primera pedra, aquella del Montàver, que hem vist al principi. Aquí tenim una altra volta, bueno, aquella, aquella configuració del Bifó, hi ha, ha l'Hérculesa amb, amb la seva branda, no? I, i es veu que és polen totalment hi mate un, un xai. Aquí que està, està minis, minis, minis mal fet però cuiro bona. A la gent a l'esquerre al primer puesto i tenim a Que s'ha solucionat. A la tenim alio alio i a sore o mata l'Hércules precisament aquí l'Hércules porta una túnica que li, que li va agorir eh, la Tenea per protegir-la de tots els perills que en els seus treballs eh, es trobava eh, l'Aristeu eh, per l'ordre de, de, de la era li va impulsar una sèrie de 12 treballs 12 treballs d'impulsible execució el que passa que és clar, l'Hércules era de procedència divina, perquè era fill dels seus, encara que la mare era de era la camina. Però aquest fet de la l'estant de, dels seus li donava una fortaleza, li donava una força per damunt de, de l'humà eh, corrent. Va amb una espasa, amb aquesta espasa maca, o seix, en allò. Aquesta espasa eh, li va donar l'Hermes, que és un altre dels deus que, que el protegia. Fixa'ns aquí, foto, aquestes fotos de la meva filla. El representa... El de... ah! El primer treball d'aquest de l'Hércules que li van posar és la mort del Lleó Menemé. Tenim en compte que aquesta portalada està, està derivada, està emplaçada i situada en el nord. Al nord eh, és la manca de llum, la, la llum mimbre. Això llavors què vol dir? Pues, simplement que la portalada, els antics constructors, els, els aprenents menjons eh, no havien vist encara si faltava coneixement tenien que estudiar tenien que treballar i per això marca aquesta aquesta portalada és la portalada precisament de, dels aprenents eh, no, Cardenó per aquí veu Parlem dels aprenents, els aprenents mancats de llum, mancats de rocó i d'autó, això és molt difícil, eh? mancats, mancats de llum, mancats de coneixement, llavors estan aquí d'una manera molt capdalt, representats pel ruc, aquí teniu el ruc, el ruc és el, de, el representant de l'aprenent ignorant. Aquí està, eh, però a banda d'això aquí a sobre no es veu any bé es veu un ocell nocturn el contrast entre el ruc i el ocell nocturn quin és? que el d'allò el mossol, no sé, és un mossol uh -huh. és un mossol que és el què? la, la femení del mossol el que és l'olivre l'olivre l'olivre Eh, l'oliva té una particularitat que és com que és un animal nocturn eh, treballa, viu a la caça, a les fosques però pot veure i com que pot veure com que fa eh, té els ulls grossos i oberts és el representant de la deesa adenè, que la deesa d'aner és la deesa de la saviesa per això el ruc, l'estat de desgràcia, d'ignorància, és després equilibrat amb la figura del Xivec, el Xivec que pot veure a les fosques. En Aquí tenim arbre, aquest arbre és un arbre amb dues branques, que és l'arbre del bé i del mal. Després, a l'altre costat, l'arbre és aquest, un, dos, tres. És un arbre amb tres branques. És el llibre eh, eh, de la vida, llibre de la ciència. El, el mateix és la mateixa Bíblia, eh, ens diu en el, en el Gènesis, ens diu que quan ha tingut per Déu Eh, es posen a l'Adam i no a l'Eva del paradís eh, eh, ens teníem en compte que el Déu individual no existe mai eh, en, en, el, en el idioma de eh, Joel Elohim és un programa, són els Deus i queda molt específicament eh, traduït quan l'Elohim el diu, diu ha, ha menjat de, del d'allò, de l'arbre, del bé eh, i del mal. No sigui que mengi el fruit de l'arbre de la vida i sigui guiado, sigui etern com nosaltres. Això ho diu el no ho dic jo. Estic ben clar. Ja, no, no, no, no. No, tu, tu, tu, Aquí tenim, també, la mort, la mort del lloc, la mort del lloc que tenia que morir perquè precisament eh, viu, està en la portalada nord, la portalada nord, en la manca de llum, quan el lloc ha de morir i no ha de morir sinó que mor. I aquí ressurs 6, o sigui, que en tota aquesta manifestació sotòrica, Eh, de, de, de la portalada de Sant i diem eh, tant eh, el parc, la pedra ruta la pedra cúbica com la mort i la, la resurrecció o el ressorgiment digueu, quan vulgui en la vida a més a més la llona aquesta eh, treu tres cadells el tres, altra vegada com a símbol, expressió i manifestació de la creativitat. I encara no es tots més, aquestes, aquestes cultures el temps els ha, ha mogut una mica. Estan bruts però prou. Aquest d'aquí, per la seva, aquest, que representa la resumició donada la seva situació perquè dona eh, eh, a un extrem obert on la pluja la tamborinada li toca de ple i fa que estigui tan pulcadent, tan brillant com el primer dia o sigui que tan mateix aquest efecte fisiològic es representa com un síntoma de la renovació de la vida, ara sí aquí tenim un quadre de Martellu de Martell que és l'activitat d'Esplà, està situat en el, en el museu de la catedral de Barcelona és una representació, com dieu, aquí, de la pietat. La pietat, veieu que les tres figures tenen una forma triangular. El triangle és el tres, el tres, és creativitat. La teva, potser no es veu prou bé, potser hi ha diverses significacions simbòliques. En aquí gairebé no es veu, potser sí, es veu un lló, un lló adormit un llor aparentment mort es tracta aquí precisament eh, d'una mosca i a més a més en el, en, el, aquí, en, el, en el nas hi té una mosca com, com a símbol de, de putrefacció després hi ha una papallona que es volteja per aquí la foto no està prou color eh, no? Mm? no està prou color de la foto no Allà, hi ha una papallona que és la papallona? la papallona és un símbol molt considerat perquè quan, quan està dintre del poble un cuc de seda està dintre d'un tegut i quan es diu sí. m'atafescege quan es diu m'atafescege no surt ja m'enteneu sí. sí. llavors que és? és? és un element viu prorrejat eh? i també hi ha un cargol. El cargol i la seva simbologia és molt important perquè la seva closca és l'abaril, és l'etern retorn. El cargol, a la catedral, es troba a tot arreu. El troba a la trona, el veurem després A la portalada de Santa Eulàlia veurem a, a uns capitets, el calostre, a tot arreu, perquè representa això representa el tornar a començar. A més hi ha per aquí, ah, hi, ha, hi ha una calavera amb, el, amb les dos tibies creuades, que és el símbol del mort, però a la vegada aquesta calavera i els ossos creuats és, és un signe de, de progressió. Ella també és mort, perquè ho significa, però a vegada és una anècdota una anècdota una una la... matemàtica una incògnita a resoldre o sigui, eh, per sobre de, de l'expressió eh, negativa de l'amor a la vegada representa la possibilitat de superació això mateix ara sí que dir -ho. No tinguis poc, poc en topellat. Fa mal això, eh? I aquest, sí. Ja, aquí tenim l'altra volta el... el... Per això és un dibuix de la meva filla, Domina, perquè es donar el cas que quan estàvem preparant això, aquesta cortalada de Santa Eulàlia s'estava preparat per tant, no la vam poder fotografia. I penso que amb el dibuix vam sortir, sortir guanyat. Eh. Veure, eh, aquí hi ha un nano, un nen, eh, i hi ha un altre personatge barbat que, que representa això? O simplement és la lluita generacional. la sang nova que apreta per, per ocupar el seu lloc que li pertany a, a la societat. En canvi, la figura vell que podria ser jo mateix, però bé, que fa esforços per evitar-lo. És la figura de, de, del Cronos, El Cronos la mataven no els seus sé si, fills, perquè aquests no copeixen el seu lloc. I després en el món romà eh, grec i romà és elú practiques en el feus que fa o vol fer exactament el mateix. Però la mare, era húbita. De quina manera? Pues canviant els fills per pedres. I llavors eh, el, el món, la trajectòria, la història, la vida, l'existència, segueix el seu ús cultural. Els Deus Olímpics, de, eh, cap de per fer-los, van fer quelcom molt, molt particular. Però a La seva mare era la va transformar amb la seva esposa i el transformar-la amb la seva esposa la va supeditar a quines conseqüències avui encara, encara, encara es debaten Gire, gire Aquesta és la portalada bueno, aquesta, això és un fragment de la portalada eh, de, de, de, de l'antiga catedral romànica és la porta d'entrada i sortida del calostre. Ara, aquí, no sé si ho podem mostrar, un personatge que és portat presonir, presonir o malalt o captiu. O sigui, en aquests personatges que el transporten, no sé si són personatges eh, peluts, són personatges... Eh, salvatges per dir-ho d'alguna manera I, i aquí si voleu apreciar es veu una ciutadela com una ciutat que representa eh, eh, el, el triomf de la civilització eh, sobre la natura desbordada de, perquè en l'altre d'allò en l'altra formació ho veureu diré, no, hi haurà d'haver una natura no te'n recull-ho, no me'n veu aquestes un poc. Bueno, és igual. és igual, anem per aquí, quan surti hi a Uclarida. Aquí tenim el dentell de, de la porta alada, de, aquesta d'entrada de, de, de, del, del, del claustre i d'entrada a l'iglesia també, És de les 16. I l'estil és el mateix que torna els cadirats del cor. En els mutables, i ja hi arribarem. En aquí el món profà eh, lligui completament amb el món sagrat. Veiem? Eh, aquí, veiem aquí, i aquí si podeu apreciar una hermafrodite, un personatge verbal amb pits de dames de senyores. Uh, què fas? El deu, el deu és. Aquí, aquí. Entre els elements aquests, purament laics o profans, ens trobem un sàtire que hi ha aquí. Sàtire amb, sàtir. sàtir amb, amb cos humà. Hi ha hipòtes de Cabrit, de Macho Cabrit, I amb l'acomodació, la, amb, la amb la intenció, amb la simulació de, de donar a, a un llou pel darrere. I per què això? Quina significació té? Pues és sempre Aquest, aquesta figura, és, és, és la vida de Buf, desamolades de la vida que desatada o com es diu en català? com? com es diu? desfermada la... desfermada sí. que, que l'intent és com que el dió és la força solar Així és com el, el mercuris llunar el sofre és solar capta de seu seva força de la seva energia en el mig hi ha el símbol de la creu, l'església de Barcelona, la catedral, és de Santa Creu i Santa Olor. Aquest és l'emblema del, del que viuen. I aquí, que tampoc es veu, hi, ha, hi ha els, les... No, de, de les portes que són, que són peixes. I sí, és clar que peix per perquè? Perquè per natura van a ser precisament del mar i em passa a dir que No. No. No. No, no, no. No. M'ha falta un tres de qui. I can't give No, no, no, no. no. no és fort, tampoc. Això és sí, sí. enrere, eh? Sí. I què? No, aquest és el d'allò. El sí. Fènix. El Fènix és el primer que El Fènix. El primer que ve. Sí. El Fènix i el nen, el, nen el que cau. I l'altre que s'aixeca. Mm. Aquí hi ha que representa l'ou fènix, que tots sabeu que, que moria per néixer, tornar a viure, molt ben expressat, amb el nen que cau immediatament que s'aixeca. És dintre de, de l'alquimia hi en un principi que són les taules esmeraldines que diuen que el de dalt és igual el de baix, el de baix és igual el de dalt, a la fi aconseguir el miracle d'una sola cosa. Aquí després el que cau és que s'aixequen. Aquest és un cadirat una mica estrany, perquè dins la catedral de Barcelona són unes escenes de, de, de joc de hockey sobre petits. Per què estan aquí aquestes d'allò? Eh? és molt aquí hi veieu eh, els jugadors, la pilota al mig aquest, aquest estat tal com estan allà aixecats representa el solstici d'hivern en què? el sol l'estiu, el sol d'estal aquí sí bueno, està, eh, aquí és el revés aquest és el solstici d'hivern la pilota està a baixa els jugadors eh, estan aixecats per què va passar això? Va passar perquè en Salt a Anglada, que és l'escultor, precisament, d'aquests cadirats, eh, per, per fer, per trobar la fusta de sonbenana de menys que a Bèlgica, a Bruixes, a la catedral de Bruixes. Reciament hem tingut ocasió de visitar, però amb la particularitat que me cago amb l'ou, la meva mare em deixa entrar. I estan, estan reprenent, per jo ho em vaig colar. I, no vaig veure el que volia veure, però el fet és aquests si hi ha aquestes escenes tan representatives de la vida flamenca, eh, els seus pintors ho l'han pintat moltes vegades, com el Montbroke de l'Aleveig, eh, en, en Danmer i molts d'altres, eh, és perquè ell, precisament, amb uns burros, va anar... Eh, a Flandes, precisament a la catedral, que allà tenien un dipòsit de fusta, del pi... del pi com en diuen? Del pi bondès, penso, és molt fort, és molt dur. Flandes, sí, eh? de Flandes? Sí, I va fer, va venir carregat amb aquest d'allà. El sang de l'aigua. Mireu, allà jo us he parlat d'alquimia i no en creio. Aquí tenim una surgerència clara, claríssima, del pas de l'estat animal a l'estat humà. O sigui, de la transmutació alquímica. Eh, aquell drac que hem vist al, al principi, transformat en aquell àngel, el gorrer que teniu. I que jo teniu eh, ben on hi ha altre. una transmutació. Passa és aquest, ara. Aquí és un altre, un altre aspecte mateix. I per acabar-ho de reconèixer, diguem, una de les transformacions supera sobre un alt. L'alt és el mercuri, perquè el mercuri és volàcia. I, I l'altre, de... que és l'altre, el, el, el, el sufor, és, és, la eh, és sobre un petit està, està, és ben gràcia la intenció és nostre ben yeah. eh, és un pas de la, de l a l'animalitat a l'humanitat és un cas amb un semblar però té una particularitat molt vivent que és el semblar l'animal Ritual dels celtes perquè hi ha altres coses perquè menja galants i és lliure que empeja pel bosc amunt i avall i aquí el caçador més que en un d'atac la seva posició és reverdencial està junnellat i una llança i no i no un possible estat. Això perquè la, la, la religió catòlica és un sediment, és una cultivació de moltes creences i moltes altres religions abans existien. En realitat, sempre és el mateix, sempre és bé. Sempre és la supervivació de, si, de l'humà a la divinitat. Però sí. Això és el res a cos. Aquestes... aquestes... Allò que hem vist, aquestes, aquests cadirats, formen part del cor, eh, les dites més ricòrdies, perquè els seients tenien darrere en el cul un rapeu en el que es podia apujar el trasero dels canonses mentre cantaven, semblant que estaven drets. I l'aparició és sí que estava drets, però en realitat estaven apujats. El peus té el peus, té el i és el Reracor el Reracor està esculpit per l'escultor Ordóñez que era un seguidor de Miquel Àngel i una vegada era l'escultor preferit en Carles Quint i és l'escultor que va dissenyar part de les tombes de d'en de, de, de, de, Felip el Ballós i la seva dona la, la, la seva esposa la Joana de Castellà està a la catedral de Granada. També va assenyar, va escoltar el cardenal, la tomba del cardenal de Cisneros. Aquesta és una estroba a Valladolid. En aquí tenim un rellotge, un rellotge que marca el temps, que dissenya l'existència d'acun de nosaltres. Tot aquest florillament és, és tot un florillament barroc, platarès, més expresscí hi ha un gos. I aquí hi ha una rota. El gos menja, s'alimenta, és amic de l'home. Em transmet la fidelitat, la rata que transmet la malaltia. En aquí hi en la calavera que marca precisament l'evolució de l'home, el naixement, un angelet fins a la mort, el Era Mireu, aquí tenim la pedra la pedra que està al principi en el món, en el tàbul, a davant del recullot, de... merci noia, recullot. A de, del temple de l'Hèrcules que hem que té un caràcter evolutiu, caràcter dinàmic, caràcter mòbil. I aquí, adorant tot l'envoltori a l'entorn de la catedral, aquesta pedra apareix d'una forma o de l'altra. Eh, al mateix, a l'externe, al perímetre de la catedral, hi ha una finestra renascentista, on junts l'escaïdra eh, i el compàs, és també la pedra, aquesta, que és eh, el pas del temps, l'evolució, la ploració. I aquí es troba, a menys, en la part externa del cor, la catedral. Són d'escultores de, de en Pedro Joan. I la catedral i el cor era dels del bisbes cales. Els bisbes cales diuen que va ser abat d'aquí, de, de Vilcortranc. I va ser el que ha construït, el que va fer mostrimint al cor i està enterrat en la capella de les ànimes, la mateixa catedral, deguda a l'escultor tan net com el de temps, ens va sentir qui era l'escultor, fins que en, en dono jo, quan es diu aquell. tu. Jo eh? sé? El gandelló el va, va descobrir. Aquí ho veiem clar. La pedra daurada aquí està valorificada. Per què significa? Per què em porta? Perquè no solament és la pedra, que el seu esperit el molt més enllà. El seu esperit és positivitat, és energia, és història, és successió, és tot, tot el que vulgui. Ja aquest és un cavall, eh? això és l'Apsis, l'Apsis i tenim aquí aquest, aquest cavall. L'Apsis té ser un interès, com ho veureu, perquè hi ha, hi ha un port, hi ha un gos, hi ha un lloc, i aquí hi ha un cavall. Aquest cavall, en Durany i Sant Pere, ara me n'hem Grani Sant Pere, eh, estudiant eh, els, els símbols de la catedral eh, va dir que no sabia exactament que què era. que si era, era, era un, un guerrer era de, de, de les creuades, però ell llavors no. va, va trobar que l'església estava pròxima, al carrer de la Freneria, en carrer dels Obuders, en el carrer de no sé estaven lligats eh, amb, amb els oficis. Els oficis eh, també o, o, els lligats amb, amb el cavallerista. Llavors, per això justifica el millor. Però jo, amb, tota, amb tota la reverència que estic per Andorani Sant Pere, discrepo perquè van aquí sota aquestes herbes i amb l'agonyada sí, perquè mai deixen veure que demanen li dóna un altre sentit li dóna dono... un sentit histèric eh? i la, la serp la serp eh, no té res de maligna eh, gràcies a la serp avui dia hem arribat a un estat d'intel·ligència que abans eren rucs ja i abans al principi eren burros a rucs amb un xic però no tant Bé, doncs eh, gràcies no, no va tant tant no? li va transmetre el coneixement la Daniela eren dos ignorants totals i li va transmetre el coneixement tant, no té res de maligno al revés l'hem de reverenciar a més la simbologia francesa són passats com buidres i aquestes buidres és l'energia enterrada de la terra que existeix i que en dóna vitalitat, força. Per això existeixen els dolmens i els venits, perquè allà assenyala precisament una corrent energètica subterrani. Aquí, aquí hi ha un llogó, aquest és un llogó. Passo? Sí, ja em passo. Aquest és un gos. Hi ha aquí més, no, aquest és un caganer que ha ja sortit. Ja hi passa un altre, a veure? Ara surti un porc, com Quina tarda hi ha de ser sorto si pos. Regat al camp, no? Sí. Bé. No. Bueno. Aquí tenim un un, un portes, les les concidions, les bàrgules, les bàrgules. Serveix per, per netejar la, la, la catedral. Eh? Tot el pic tot. Però jo vos doncs, per aquí, quan, quan com cau l'aigua. Per què aquí hi ha porc? A veure, hem parlat abans del sanglar. El sanglar també és un por, és un por lliure, és un porc que viu a ple de eh, plebós. És un porc que lluita quan el van a caçar. És un porc que menja glans, per un tant està santificat, perquè els glans és el fluid eh, de... De les, tu, i tu, quin és? El Solmerans, quin arbre és? Eh? Quin? El Solmerans. El Solmerans. El Solmerans i el Role. I, els, i, i els, tant l'un com l'altre són arbres sagrats. Per què? Per què treuen el roig? Que és l'escopinyadera d'enseus. Per això, en certa manera, el sanglar és un animal sagrat. I per als celtes ells té la significació de l'esperit. En canvi, el porc que es va, és un porc moroller, morut, crisaner, eh, que, que, que viu en cautivitat. Un viu i l'altre viu en cautivitat. Aquesta és, és la diferència. Llavors, en el porc eh, aquest, que viu en cautivitat, i que podem referir eh, a simbologies, com, per exemple, que eh, el porc el vàrem assimilar i, i, i parlo naturalment particularment podeu estar d'acord o no el vàrem assimilar a, a la postura del president Bush que molt millor terminat va ser un porc l'altre, el, el, el gos el vàrem assimilar a la postura d'un president espanyol que no us recito perquè estarà al cap de tots i, I el llou és quan està fan, està mençut. I és naturalment aquest ja podem dir perquè no ho fonem tant eh, en, el, en el primer ministre anglès. A veure. Però sí. Aquest és de... el Ah, aquí hi ha un cas Aquesta figura que li ha donat lloc fa molta controvèrsi. Eh, jo no parlo per mi mateix, perquè el vam descobrir, la sua figura, amb un text, amb un llibre de Nadamens, un canonge de Barcelona, amb eh, en Foni Segués. En Foni Segués que va escriure un llibre sobre les gàrgoles de Barcelona. I al final, en apres de parlar dels llogons i dels àguiles i de tot el bestiari, que allà s'esplàia, va dir, hi ha un estrany personatge que fa, que, que a més a més el, el, el ressenya, diu amb la boca oberta i el cos apretat, eh, que fa el que no deu fer dintre la la Sagrada Iglesia Catedral. Està acabant. Una vegada, amb, amb un reportatge de televisió espanyola, jo estava a sota, de, a, a, a sota precisament d'aquesta figura, que està al costat de la portalada Santiu que és tota aquesta que abans hem explicat amb un parell obert aixec pel drama de les descàrregues d'aquest personatge ja, ja, ja. ja estem a les oques ja estem al final quan podem? Eh? una hora una hora? una bueno, hora? a veure a eh, un dels altres aspectes que subleix en el sentit eh, simbòlic a la Catedral de Barcelona és l'existència i presència de treze ocles. Aquestes, per què són trets? Algú sap per què són trets? Pues, doncs són trets perquè els van assimilar en els 13 anys de la Santa Eulàlia. La Santa Eulàlia és molt probable que no existi mai però bueno, ha, ha restat el mite i com que el mite ha restat té, té sugerències té equivalències el, el que va ser el primer animal té, té la particularitat d'aquest tres tres funcions, que és l'aèria que pot volar, la terràquia i l'aquàtica que pot nedar i el tres sempre i en tenim i com facem recollida però el tres és l'expressió de la creativitat. Els que són creients no assimileu la dignitat, però ens quedem amb no, la pura creativitat. Què més hi ha aquí? està. No, no, falta el joc de l'hoque. Tu a la mena no li vas? Està marcat.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 Eh, és, un, és un joc mític, és un joc simbòlic. Per què? Eh, Bé, bueno, no. hem vist que l'hoca és, és un animal, va ser, loco, va ser el primer animal que passa per, per haver pactat amb l'home. el primer. I tots coneixeu el cas del carotí, l'humà, en què la en defensar, contra l'atac de dos l'hocs. Però, l'hoca... La particularitat bàsica és que se juga amb dos daus. Per què se juga dos daus? Se juga amb dos daus perquè assolir l unitat l'unitat que hem dit que és el tot, perquè elimina les diferències, les divergències, les dificultats, els enfrontaments. Llavors eh, té la forma circular, la forma circular és doncs, la forma laboríntica, és la forma de la colors del, del carregol, perquè el carregol, tant si grado, com si no, és un animal sagrat recollit, perquè té una rica simbologia eh, molt, molt, molt esplaiada. Llavors, què passa? Vas marcar 5 punts, passes 100 casilles, trobes la primera oca. Després ques més la segona oga. i aquests cinc quatre es van succeient reproduint successivament 5 i quatre fan nou el mou és el símbol de la fertilitat de la quantitat necessites molta molta molt per superar totes les proves que s'oposen eh, en, en la finalitat en del lloc i de l'oca Eh, per hi ha un punt importantíssim que és quan a la Casilla 58, la casella 58, la casella de lamor. però en el joc de l'oque com que és, és un joc eh, sacramentat, no representa l'amor, simplementment que representa el tornar a començar. l'inici. Tornem a començar. És veritat que no. tots els que he jugat a la no sabeu. El número de Casillas és el número 58. El 58 són 85 i 5, 13, si no m'equivoco, són 13, no? Doncs 13 són 3 i un 4, I 4 són els números que es composen. Són 4 més 3 fan 7, si m'equivoco, més 2, 9. És un deu I el deu recull és la conclusió dun més zero igual a 1, igual a la unitat, igual al principi, a laicició i, i de qui parteix. I hem començat parlant d'un zero, però molt significat que representava el Monttàvia amb aquesta conclusió de la retrobada de l'unitat primigenia i d'aquell lloc que, que, que ens fortifica, que en certa manera fa, ens fa millor que no ens fa ser tan tontos i que ens fa anar més enllà. I així us ha agradat moltes mercès. Oh, que...